Худоба паслась, а ми галися м'яча, скинувши з себе старенькі свитки і засмальцовані шапки, щоб легше було бігати. Хто, від білотні, сідали над урвищем глиняних печер і розповідали один одному все те, що чули від батьків і дорослих. І, звісно, найбільше говорили про банду, про ті страхіття, що чинила вона, нападаючи на околишні села. Хлопчики стривожено зітхали і, нахмуривши брови, говорили, «Доки ж ті бандити людей мучитимуть, га?» «Нашу Антонікіна розбили і Врангеля, і Гайдамаків, а ці прокляті по лісах, мов вовки невловимі!» «Зачекайно, прийди на них черга! Бере-бере вовк, козу, та візьмуть і вовка!» – вставляв котрий з прислів'я почути від батька. «А вже ж чутка така, що до нашого села скоро має отряд...» червоноармійців прийти на ліквідацію банди. Іх, коли б ми та старші були, мріяли в голос найсміливіші, дістали б зброю, створили б свій загін і на банду. Ми сиділи за суворі, на загрітій сонцем землі, в латаних штанцях з грубого полотна, незаможницькі сини, юне життя яких було опалене подихом великої грози. А здалени степу летіли вітри гарячі поривні, Від яких смагою брались наші дитячі обличчя. На косогорах порувала земля, ми купались у сизому мареві туманію, І Жайворонок починав свою першу пісню. «Скоро і сіяти», говорили наші з дитинства про пахлі чорноземом, Хліборовські душі, скоро. Коли б тільки не перешкоджала банда. А то минулої весни кількох незаможників закатували бандити в полі за те, що осмілились засівати панську і куркульську землю. Одного теплого квітневого дня, коли наша худоба лежала на тирлі, а сонце світило якраз над головою, ми побачили якісь загори на горбатому шляху З'явилась одна, друга, третя, а потім іще кілька підвід. За ними рухалась колона солдатів, виблизкуючи проти сонця гострими багнетами. Сумніву не було, йшли червоні наші солдати. Миттю зірвавшись з місця, ми побігли назустріч загонові, намагаючись обігнати один одного. Попереду колони йшло двоє. Один у будьонівці та короткій шинелі, Другий, трохи нижчий, був в шкірянці і в такому ж чорному потертому кашкеті з червоною зіркою над козирком. Перший, мабуть, командир, а другий по всьому політрук, здогадались ми, маючи вже неабиякий воєнний досвід. Обидва привітно помахали нам руками, а той, що в шкірянці, посміхнувшись, гукнув «Здрастуйте, ребята. «Добрий день!» – мов по команді, відповіли ми дружно. І маленькі серця наші сповнилися гордістю. Ну, от і діждалися. Прийшли таки червоноармійці до нас на поміч. Кінець тепер ненависній банді. Загін пройшов злагодженим кроком мимо нас, втоптуючи ще вовку від весняних дощів дорогу. А ми, сільські пастушки, стояли босі край шляху, ніби приймаючи урочистий парад. Весело махаючи змореним бійцям своїми шорсткими рученятами. До самого вечора всі ми тільки говорили про червоноармійців, нетерпляче чекали, доки на захід спуститься сонце. І не один із нас, поставивши ломаку на вказівний палиці, балансуючи балансуючи неї, приказував Прийшов гнат, гнать, гнат, прийшов усій і ще пасіть. Коли палеця впаде. На слова порагнать значить, жи не мокорів додому, коли ж стояла до «Іще пасіть» доводилось ждати. Хоча, як ми не гадали, все ж доводилось чекати заходу сонця. Раніше не можна було пригонити череду. І все ж сьогодні ми рушили столоки раніше, розрахувавши так, що сонце якраз зайде, доки ми приженемо корів до села. Не терпілося пошвидше довідатись про всі новини, що сталися в селі з приходом загону. Смеркалося, коли я заганяв свою листку до двору. Мати, побачивши мене, вийшла з хати з бійницею в руках, посміхнулася, мені звеселіла. Слідом за нею на сінешньому порозі з'явився знайомий вже мені політрук. Я його впізнав відразу. Хоч він був без шкірянки, тільки в кашкеті, з-під якого вибивалось русяве кучеряве волосся. Політрук теж упізнав мене, посміхнувшись, мов давньому знайомому. «А, пастушок!» сказав він привітно, і підійшовши ближче, обняв мене правою рукою, пригорнувши до себе. Я припав лицем до пропахлої потом гімнастерки, і на душі в мене було так тепло і хороше, як того разу, коли я два роки тому зустрічав отак серед двору свого рідного батька, що несподівано повернувся з війни. З того дня і почав жити в нас політрук червоноармійської роти Олексій Кузнецов. Він якось одразу ввійшов у нашу сім'ю. У перший вечір сів з нами всіма за стіл вечеряти, не погребував пшаняним кулішем. Сидячи край столу, він тягнувся собі ложкою до одної миски, підставляючи точнісінько, як і ми, окраюць хліба, що бува не капнуло на стіл. І тому батько наш відразу здогадався з трудової сім'ї наш постоялець, з простих людей. Хоч їв він якось особливо, зовсім не сьорбаючи з ложки, як ми, тихо, майже беззвучно, і хліб жував. Завжди з закритим ротом. Підкінець вечері встав за столу, подякував, злегка поклонившись матері батькові і глянувши на образи, мов би винувато сказав, ви пробачте мені, що я порушу ваш звичай і не буду хреститись. А чому ж озвався батько? Я й сам тим попам та іконам не вірю. Махнеш хіба ото коли. Руками, просто за звичкою, товаришу Політрук. Та ви називаєте мене просто Олексій. А можна я Льоша? Так буде краще. І знову посміхнувся, блиснувши білими красивими зубами. А чого ж, можна, не Олексієм? Погодився батько. Будеш нам, вроде як за сина. Ми люди свої. Щодня Політрук уставав рано, іноді брав сокил і рубав дрова, щоб було чим матері Піч. Та що ви, Олексію, зупиняв його поперва батько, я сам нарубаю, або он хлопець? Чому ж я теж умію? Це мені буде ніби фізкультура. Уперше почути й незрозуміле слово дивувало мене. Що воно означає оте слово «фізкультура»?